Për shëndetje, në vijim të ciklit të emisioneve kushtuar edukimit të fmide, sot ne do të tretëm ato që mund të konsidurohet edukim pa tjetër, por në një rafsh tjetër, në rafshin fizik. Pra si që kemi foljur për edukimin shpirtror, për edukimin mental, sot do flasim për edukimin fizik. Një mëndi e shëndosh në trup të shëndosh në të të populli, dhe sigurisht islami nga që ka kompletarizimin si mëndi, Si, si sistem, si fej, si besim, nuk mund të le, pa trajtuar azjë, i me në konsiderat gjithë shka, sigurisht dhe aspektin fizik, apo jo hodgjinderuar. Jemi me hodgjën, a me të kalaja, si gjithë një për të diskutuar këto tema, ka që interesante dhe me një interes të gjitha anshëm për gjithdo njëri që edhe në mos qoftë print, një dit do bëhet print dhe pa të të tërë që do t'i duen recetat që ne servirim. Atero hodgjinderuar mise, ju kam në emisionin e radhës. Atëherë, ë uh, le ta fillojmë me furnizimin, me të ushqyrit e fëmijës. Si duhet të jetë ky furnizim? Si duhet të jetë ky ushqim? Në radh të parë edukimi fizik, domthonë është pjesë e përgjegjësisë prindërore, ashtu siç siç e përmendët prindi ka përgjegjësi të tij ndaj fëmijës për sa i përket edukimit, për sa i përket zhvillimit të mendor, e kështu me radh siç e kemi zhvilluar në emisione të tjera. Prindi gjithashtu përgjë, është është përgjegjës përpara Zotit dhe do të japi për llogari për, përpara Zotit për edukimin e mirë fizik të fëmijës së tij. Pra, ë një edukim i mirë trupor dhe fizik i fëmijës do të thotë një fëmijë i cili ka një të ardhme më të mirë, sepse edhe profeti Alayhis salam thotë një musliman i mirë, një besimtar i fuqishëm dhe i fortë është më i mirë sesa një, një musliman apo një besimtar i cili është i dobët. Kështu që ka të bëjë shumë, domethënë, dhe, dhe nëse flasim për edukimin fizik ose edukimin trupor nën në kupton dhe në radhë parë mbi të gjitha mirëfurnizimin. Pra, kur themi mirëfurnizimin, kemi përcjellë mirëfurnizimin që të jetë halal, që do të thotë momentin që ne sjellim një furnizim halal për fëmijën ton, për familjen ton, kjo do të ndikojë në në në të mirë në mbarsi. Domethënë, Zoti do të japi bekim në këtë familje, Zoti do të japi bekim në këto fëmijë dhe në momentin që do të ushqejmë shumë mirë, mirë po do të jetë të ushqyer me haramin e të parë që do të do të vuajmë pasojat e këtij haramit që futet në familje do të jemi pikërisht ne prindërit, edhe pasojat do të vuajmë tek fëmitarë sepse harami mbetet oh, haram. Le të ndalemi këtu në moment sepse besoj që është mjaft interesante. ë uh, dhe kur që ta kuptojnë Edhe ata që na ndjekin dhe na çanë dëgjojnë nuk bëhet fjalë prap thjesht për një produkt harram, pra që është i pangrënshëm, bëhet fjalë për mënyrën se si është siguruar. Shumë njerëz faktikisht nuk i vënë pesh këto gjëra. Prindi e justifikon vetveten thotë do bëj gjithçka për fëmijët e mi duke kaluar çdo të çak. Fjala vjen duke bër, duke u përfshirë në korrupsion dhe mendojnë që me shif, shif, të ardhurat e atij do portionin do ushiej fëmin. Faktikisht ai e ka Keqë ushqyë, po, e ka keqë ushqyë, mund të ataritoni me gjërësishtë. Për këtarë shqyë e thua, dhe më thënë se, në kohët e më hershme, dilë dhe burri për të kërkuar furnizimin, pra për të ushqyë me halalin e ti, dhe gruaja e për cilë të me fëmit në derdhe, i thoshtë e i dashur, ne mund të durojmë urin dhe etjen në këtë bot, por se zjarin e gjahenimit nuk e durojmë dot. <skrë recording languages? skrë sticks> dhe më thënë, më mirë, të urat deri diku, domethënë ai niveli, niveli i mirësinisë në familje, mirëpo ushqimi është i fituar në rrugë të lejuar. A, kjo është më e rëndësishme, domethënë pra nuk është thjesht mos çojmë mish deri ke shtëpia, nuk është thjesht mos çojmë alkool tek shtëpia. Kjo është çështje tjetër, Kjetar. mbaruar brenda brenda mos të kemi siguruar një si, fituar në rrugë të ndershme. Në rrugë të ndershme, siç thotë populli me diersën e ballit, në mm -hmm. momentin që ne do të sjellim familjen tonë një ushqim i cili është i fituar në neshëmërështë dhe që është një kosisht dhe halal i mirë, kemi bërë se si me thënë, kemi bërë bazëm kemi bërë sim thon piknisjen e parë të mirë se mbi këtë ushqim pse i kushtohet rëndësi. Mbi këtë ushqim do të ndërtohet shëndeti, mbi këtë ushqim do të rritet fëmia, do të zhvillohet trupi i tij. Dhe në momentin që është rritur me të pastrën, me të ndershmen, çdo gjë që do të ngrihet mbi të do të jetë e qëndrueshme. Dhe në momentin që do të ngrihet mbi diçka që është e ndaluar në, në rrugë jo të ndershme, jo të pastër, edhe ajo që ngrihet mbi të nuk do të jetë e qëndrueshme, nuk do të ketë art. Pra arke. ajo që ne shqetësohemi për ushqimin se është bio ose jo bio ka këto proteina apo ska këto proteina gjë fillon... që gjë që është rëndësishme ëh po, që, që fillojnë që nga aspekti moral, pra kryesorja e atij ushqimit është nëse është i fituar në rrugë të ndëshme, është vendimtare për e, një të ardhmë më të mirë të fëmijës. Dhe më pas ne fillojmë tek ajo pjesa fizike, biologjike, po themi ëh absolutisht që vjen pastaj mirë ushqimi i fëmijës, që do të thotë çdo mosh ka recetën e vetë, ka përstashmërin e vetë. Tek mirë ushqimi i fëmijës në në kupton që fëmijët e edukohet me edukate në ushqimit, që do të thotë nuk i refuzon ushqimet, që do të thotë uret me të tjeret, që do të thotë përmendë zotin për parasit fillojë ushqimin e përmendë zotin pra thotë bismilan fillim, thotë elhamdullilan fund. E, nuk, e, nuk ofendon gatimin ose ushqimin nëse diçka e pëlqen Aha, sepse janë pjesë të edukatës të ngrënit dhe të ushqyerit. Edhe kë ka të bëjë me edukimin fizik. Mm -hmm, pra, mm -hmm. momentin që fëmia rritet vetëm me patatina, momentin që mm -hmm. fëmia rritet vetëm me gjërat të skuqura dhe i plotësojnë gjitha dëshirat me kuptimin që han çokolata, rritet lart bulmetit, rritet lart përimeve të zira, pëshkut e tjere tjere, sepse do t'i plotësojmë teka të fëmijës. Faktikisht, ne do të ndikojmë në jorritjen mirë të fëmijës. Kështu që po kështu do më thëmë mësohet që të ushqihet me ushqimin që ka për para ti, dora mos shkojt e pjatat e tjereve, atë të ketë atë etikën e mirë ngrënit që do të të të të të të të të të të të të të të të të të t ndot diçka, përdor picetën, përdor lugën kështu me radhë. Gjithë këto domethën janë tek ajo që ne ë po bëjmë diçka se të mirë ushqyrit, do të thotë një edukim i mirë fizik, sepse ai që han mirë, pra ka mundësi edhe të stërvitet, ka mundësi edhe të merret me sport, sepse ka çfarë të konsumojë dhe ka energji. Dhe në momentin që nuk do të kemi një ushqim të mirë, kjo do të japë pasojet e veta në mësime, do të japë rezultatet e veta negative në në në, në në në rritjen e tij po në shumë faktorë të tjerë tjetës, të jetës ai do t'i jape mund t'i jape shpejt mund t'i jape vonë do t'i hapë në kohë gjithsesi ato mirë të kalojmë edhe tek një pikë tjetër që është smunditë të ndryshme në si prindërimi me Rakli ë e trajtojmë në mënyrë këshu si qelç fëmijën sa mos na bië e mos na thyet dhe sidomos për sa i përket shëndetit si mund ta mbrojmë fëmijën nga nga smunditë të ndryshme normalisht atë kjo është pjesa e saj e përgjegjësisë për cilën prindi do të japë llogari përpara Zotit se si është kujdesur për shëndetin e fëmijëve të ti. tij. Dhe kur flasim për shëndetin e fëmijëve, do të kuptojmë tre gjëra të rëndësishme. E para, ta ruajmë fëmin nga çdo gjë që është, domethënë, nga çdo gjë përpara se të vinë sëmundjet, që do të thotë një kontroll i përgjithshëm i përherëshëm, analizat e përherëshme që janë, si më thon, periodike sidat na tregojm se si është ecuria e organeve në trupin e tij, se si është ecuria e, e dhëmbëve të tij, si është ecuria e e problemeve që mund të ketë me gjakun, konstatime në të ndryshme pra, para të parazitëve etj etj. Gjithë ato janë të rëndësishme. Pra përpara se të vim tek sëmundja dhe përpara se të vim tek problemi, plotësimi i kushteve, plotësimi i kushteve që do të thotë një ambient i ngrohtë, do të thotë se nuk do të kesh më nevojë të shkosh tek doktorri për rast pothje Uh, ë mirëveshja, mirëmbajtja, gjithta këto ndikojnë largimi i fëmisë nga ambientet ku ka sëmundje infektive, ë, eh? siç thoshte profeti Alayhissalam, mos shkoj i shëndoshit tek njëri që ka sëmundje. Pse? Sepse së është normale që sëmundja pastaj të të të kalojë. Do të thonë, mundohemi ne si prindër ta aneksojmë, ta largojmë nga ato ambiente ku ka sëmundje infektive, sepse së sëmundjet infektive normalisht, do të thonë, ndikojnë, përhapen, bëhet mbar të si një sëmundje ai eksajs mundje për klasën për fam për fëmijët e tjerë në familje. Por kështu profeti Alaihissalam thoshte, mos shkoj një shëndetshëm tek njëri i smur, sepse është normale dhe logjike, domethënë, kjo parosie e profetit Alaihissalam. Ta kuptojë, jo mos shkoj me fjalë të interesohet për shëndetin e ati, pra jo ta braktis në kuptimin e. Jo, më shumë mi baktesa, ideja është domethënë tek smundet, icilat janë të të këf, i tetë kujdesshëm, i tetë kujdesshëm nga lloji i smundjes, në varësi ti jete kujdesshëm që mos injjitet edhe aty, sepse dihet që këshilla profetike për ta parë smurin absolutisht është temë krejt të tjetër, po ideja është domthonjë që ne fëmijët duhet të mbrojmë, pa, pa, pra pse shkonim me atë tek një smur me një smundje të tillë, i cili është i vaksinuar, i cili është i pastruar, i cili ka një kujdes nuk është kush që të shkojë dhe fëmia domethën ose të përzihet dhe fëmia janë disa sëmundje për shembull fëmijësh për shemb siç është zgjebja siç është ndonjë sëmundje tjetër që fëmia nuk ka pse të përzihet me atë tjetër ndërsa qrohen ia ja, fruthi fruthi e të tjerë si Lia fruthi këto që po, ngjiten mirë më pas edhe edhe po, diçka tjetër duhet të dëgjoj që është shumë e rëndësishme lidhe me me edukimin shëndetësor domethën është edukimi në momentet e para kujdesit dashapthem kujdesin momentet e parë që shfaqet smundja shumë prej prindërve ose janë shumë ekstremistë në smundje pa më kuptimin e trajtimin e smundjeve që shumë përpara kohës bënd bezdisur për, bën për fëmijët do kemi disa të tjerë që pa e par fëmin që shtrihet pa e par fëmin që bëhet me koll që mrzit antar të tjetër të familjes pa e par fëmin që do të qajë patjetër ky është problem pastaj ky është problemi i prindit dhe nuk është problemi i fëmis mirëpo ne po meqë emisioni është për edukimin fizik Kujdesi shëndetësor është piesë rëndësishme për saj përket të dukimit fizik. Sëpse një fëmi cili ka probleme me shëndetin e ti, i cili ka probleme së mundish, nuk mund të ketë një trup shëndosh, nuk mund të ketë një fizik të shëndosh, dhe ne besojmë se, ajo si që thatë do më thënë në fillim të emisionit, një trup i shëndeshën dhe shëndosh, do thotë me, me një mendje të shëndosh. Kemi kurimin më pas, pra, ka ndodhur është smorf fëmia, por mënyra se si duhet kurohet. Absolutisht, edhe kjo ndjejkja e fëmisë për mënyrën se si duhet kurohet. ë shumë prej prindërve e vizitojnë, harxhojnë parat për kurimin e fëmive, recetat e tjera, i marrin, fillojnë ditën e parë tragojnë me kujdeshm, pastaj prindi sikur heqë dorë, edhe si më thënë ja lën fëmisë. Prindi duhet ta ndjekë kurimin e fëmisë, çdo të thotë të zbatojë recetën deri në fund pa usit sepse fëmia fundi fundit fëmia është ka ilaçe që janë tetorshe ka ilaçe që janë para ushqimit ka ilaçe që janë mbas ushqimit domethënë fëmia nuk e ka ndoshta atë atë si më thon ndërgjegjen ose në vetë diën e lartë kryesisht për për, për kurën që marrë nëse ma, sa merr ose se sa sa duhet të jetë shumë shumë i përgjithshëm edhe në këtë pikë mirë kemi edhe aspektin higjienik se sandikon në parandalimin e sëmundjes pra a du të ket një kujdes shumë të veçantë da higjienës, si thuhet për shembull edukimi i fëmisë me, me me larjen e duarve, ë gjithmonë shumë shumë e rëndësishëm domethënë sepse një higjienë e mirë do të thotë një mbrojtje, një mbrojtje po, shumë e madhe nga nga sëmundjet, sepse shumë për mikrobëve dhe viruseve zhvillojnë atë kur nuk ka higjienë. Kështu që edukimi i fëmijëve me larjen e duarve, edukimi i fëmijëve me me kujdesin e larin e dhëmbëve e dhëmbëve mm hygjiena -hmm. e gojës domthonë edukimi i fëmijëve për mënyrën se si duhet pastrohen banjët gjithë këto janë pjesë shumë e rëndësishme e suksesit për sa i përket anës shëndetësore mm -hmm. paqen e më intereson për fizikun e përgjithshëm dhe për shëndetin e përgjithshëm të fëmijës mirë dalim te tek sporti tek aktiviteti fizik si duhet ta orientojmë sa më mirë Pra për të marrë një, një sport shumë efikas, ka një parim përgjithshëm që çdo lloj sporti, çdo lloj gjëje që ka të bëjë me edukimin e trupit, domethënë në Islam është i pëlqyeshëm, sepse është pjesa e asaj që trupi dhe shëndeti është një amanet. Çdo gjë që rezulton në në në një trup të shëndetshëm, një fizik të mirë është e pëlqyeshme nga ana fetare. Normalisht janë disa sportive më specifike, për shembull siç është atletika siç është për shembull noti, siç është për shembull hipizmi, siç është shëndetaria, domethënë që përveç asaj të përgjithshmes që ka orientuar islamin që njijtë merr me edukim fizik me sport, kanë më të spikatura dhe çdo lloj sporti tjetër, çdo lloj çdo lloj kuj bojëfjal për botën e fëmijës, kemi qartë tek sporti mund të futet dhe mënyra e lojërave që mund të bëhem më po në jetën tonë urbane, kontaktet me natyrën, me lojrat që nuk kanë bënë me sende, po kanë bënë me aktivitet, si kur janë paksuar. Lojë është edhe me bicikletë. Mënë të afrët atë përfmirën janë loja me top, pra që është futbolin, po themi lojë me top, sëpse atletika futët të këtë disiplinat. Ka qenjë një lojë dikur, me vrapë, ngriva shkriva, diçka e tilë, Ose gara, po, 50 metës e 100 metës e... Po, ta e gara, meter, dhe që ka e ti, është lojëve top, është bicikleta, praj që i përgjitë ciklizmit, është noti që i përgjitë stinës e verës, kur fëmija shkonë. Plash, pak tajem e situuash po është futur dhe dhe dhe udhimi me kal hë kjo këto janë sporte të lojër apo themi që është fëmia është më më, më afër tyre voleyboll i basketbollit voleyboll e pastaj po duke u ritur dhe vin edhe vetë di sot ose zgjedh situuash një disiplinë të ndryshme sportive a kam a është e mundur ping po pingpongu dha ndot në një moment që në sport për shembull për fëmijën të bëhet i palejueshëm për shkak të dëmeve që mund të sjellë. Sporti vetë vetë është i mirë, është, i është pozitiv, i pëlqyeshëm dhe është pozitiv, dhe shumë mirë do të zhvillojmë një jetë më të aktivitetë, nuk po i themi sport, aktivitete të cilat mund të jenë ku dëmi mund të jetë më i madh se sa dobia dhe kështu klasifikohet diçka e dëmshme, po, cilën mund të hinë ato. Po ka raste që që që, që uh, lojrat në përgjithësi apo çdo lloj aktiviteti fizik apo sport, sportiv, le të themi kështu, mund të bëhet problematik. Për shembull, nëse njëriu në të harxhon gjithë kohën dhe domthon lën pas dore detyrimet që ka, sidomos fëmia, detyrat e shkollës, punët që mund të ketë marr angazhimet që mund të ketë marr përsipër. Momentin që loja zhvillohet me dëmtim të tjetrit, përsëri bëhet haram. Në momentin që loja e angazhon fëmin nga adhurimet, pra nga kryja e faljes, bëhet haram. Momentin që mia fillon dhe shandë ofendon shkaktojës në ta Shka, përsëri pra kemi teprimet në një lojë caktuar po nërë, aspektin nërë, etik skeletin e aspekteve etike domethënë mm -hmm. në këtë rast domethënë mund të themi që loja është nuk, është, më vlerë, nuk ka mërlër nëse është brenda këtyre konturave absolutisht ose nëse më shumë është element të bixozit sepse mund të luash me po po edhe nëse ndodh kjo domethënë pa po, edhe në këtë rast domethënë bëhet haram domethënë prindi duhet të mm -hmm. jetë shumë i kujdesshëm domethënë sepse shumë mirë që ta edukojmë fëmin me me dashurinë për sportin me sport porse edhe mm -hmm. prindi duhet të jetë ai kontrollori dhe dhe, dhe mbikëqyrës për të ruajtur kufijtë sepse gjithmonë po flasim për kufijtë e Islamit atë pikërisht është fëja e kufive për të ruajtur kufijtë ë ndërkohë që ë kohët e kohë fundit po flitet edhe për futjen e një disiplin e sportive, që u e sporti mendjes, si që është shau. A është i dobishëm shau për a, a përfëshiet në sportet e dobishme, në sportet, po themi halal, në disiplinët halal? Ë, është e vërtet që, do më thonë, është tem shumë e diskutueshme, ë, është folur shumë për shahun, ë, për faktin që shahu ka ato skulpturat, pra mm. ka ata paraqitjen e kalit, mbretit, ushtarit, ushtarnës. Ja, Ideja është, domthonë, momenti që paraqiten skulpturat. Mm -hmm. Ky është problem. Momenti që shahu do të ket simbolistikat, pra simbolikën e mbretit, mbretëreshës, kalit, ushtarit, por nuk ka figura. Nuk ka figura. Atëherë në këtë rast ka, shahu i nështrohet ligjit dhe gjykimit përgjithshëm mbi sportin, mbi pra, procedura të veç si si si lloji si loje, si lloji sporti janë të rregullta, nuk ka as edhe një problem. Një lojra, pra pro, me të vërtet lojra, janë në funksion të të kalitës së ndërmjetme. Dikush mund të thotë po është transmetuar se ndonjëherë prej sahabëve, pra për shokut profetit kanë ndaluar. Është e vërtetë që ka transmetime të tilla, mirëpo feja gjykimim bi halalin dhe haramin nuk meret nga shok të profetit. Mm -hmm. Pra kur temi të për diqka që është haram, ne duhet a gjem ose nga fjala e Zotit, mm -hmm. ose nga fjala pra, pra, e profetit së asrem. Nështar e sahabet, sahabet mm -hmm. ne mund të në orientohemi në përmjet fjales tyre, po nuk mund tjetë burim, burim ligjit. Nuk mund tjetë burim ligjit e para. Dhe dyta, po të shosh, fjallet e tyre janë shpehur për atë loj shahu i cili ka figura. I cili ka figura dhe mm -hmm. nuk kanë dojnë një transmitim që pra i adresoi figurës problemit dhe jo vetë konstruktit jo të lojës shumë e qartë dhe diçka tjetër dhe për dietarëve bashkësor është shumë interesant përmendet po. si fakt mm -hmm. është sheh albani zoti mëshroft për domethënë më që shqetësojmë edhe prindërit në lidhje me këtë situatë domethënë në lidhje me shahun sheh albani zoti mëshroft absolutisht shprehur shumë pozitiv thotë nuk përbën asnjë problemi se nuk ka diçka në fen ton që e ndalon shahun e rëndësishme është që mos harxoj kohë atill që njëri ju të, të lëmbazdore, obligimet të tjera, tjera. tjera do më dhënë të njëtë atë kriteri që janë përmendur për gjitha lojrat, për gjitha sportet, është përmendur dhe për rastin e shamë. Për gjitha të dashurie madhe për fmin, nuk duhet të në të qojnë në te kalime, në, në prirje për të dhuruar e luks, pa tjetër në gjithdo gjë, dhe në gjithdo rast, pra gjithmonë duhet të mbajmë për asysh mesatare në ekwidibrin, Sëpse kjo është fe e mesatares. Absolutisht. E, përgjësi njerëzit dhe menqur, sa do që të kenë, dhe më thënë, prej njërsive, prej pasuris, mundohen që fëmite të të, të edukojnë me, me, me, me atë, me, me, me kuptimin e, e, e vështirësis fitimit paras, njerëzit dhe menqur. Njerëzit cilët nuk kanë atë zgjuarësin dhe intelektin e duhur i plëtësin gjitha dëshirat fëmive. Njerëzit dhe menqur, njerëzit dhe menqur, njerëzit dhe menqur, njerëzit dhe menqur, por gjithmonë fëmijës duhet i lënë një hapësirë që ai vet ëh tjetësisht të motivuar për të punuar, për sakrifikuar, për të ëndërruar, për fantazuar. Kjo është, kjo është shumë e rëndësishme për të arritur vet. Në mënyrë që fëmia të kuptojë se se çdo gjë që arrijet me me mund gjithçka arrijet në pjesën e edukimit të drejtë. Absolutisht. Mirë. Le të kemi një pauzë të shkurtër sepse mund t'i trajtojmë sërish këto në pjesën e dytë të kësaj bisede. Mbas pak çastesh. Rikë themi në pjesën e dytë të bisedës ku uh, po diskutojmë bi edukimin fizik të fëmijës në bi ushimin, bi sportet. Ta një du dalim të kë uh, një pjesë tjetër shumë delikate sëpse meritin e ti graduale fillojnë edhe problemet, uh, fillojnë problemet kërcenuese dhe dhe sfera sociale, siç janë qen... të, të sfera sociale, po, po edhe të sferës fizike, të shëndetit, si të tjetër, po. Emisioni është edukimi, edukimi i fizikut po. dhe i shëndetit. Është ke në kuptimin që vjen në sferën po. sociale, siç janë qen... droga, po. siç janë alkooli, siç janë amoraliteti dhe mosu Zot siç është dhe homoseksualizmi që po bëhet një plagë uh, shumë e madhe, shumë evidente, po kthehet në alarm për shoqërinë tonë. Çfarë duhet të bëjë? Nërmë është që prindri mirë, dhe më thonë, ose prindrit e mirë, janë ata cilët e, vazhdimisht kultivojnë të këfëmija atë merakun, e, si më thonë rezikun të keqen që siel për jetën, e, dhe themi për shemullu alkoli. E, dhe më thonë, fëmijës i jepen argumente shkencore, fëmijës i jepen argumente nga jeta se që fa në dohtë me këta njërës, si si është ardhëmja e këture njërzve, e morali i këtyre njerëzve, ekonomia njërzve, e këtyre njerëzve, ëh dëmët shëndetësore që sjell për trupin, në mënyrë që fëmia, domethënë nesër pas nesër kur ti bëhet një ofertë për alkol për shembull, ai e, e din shumë mirë, e kujtohet për veç pjesës që është haram, për veç pjesës që Zoti hidhrohet nësa e bëjmë një akt till, kujton smundjet që mund të vinë për kësaj gjë, kujton dëmin mendor që sjell konsumimin e alkoolit dhe vet fëmia distancohen ne duam domthon se ta arrij me fëmit tan se që gjërat e rrezikshme që kanë të bëjnë me shëndetin dhe me fizikun e tij, ai ti jet i aft të eliminoj, pavarësisht se shoqëria në një moment të caktuar mund t'i ofrojë, pavarësisht se situata dhe rrethana të caktuara mund t'i ofrojnë. Pra vet fëmia rritet me atë ndjesinë që jo, unë nuk e marr. S'ka gjë se nuk është babi, jo, nuk është problemi i babit, po unë mm -hmm. vet nuk e konsumoj. Pra ne duhet arim dhe të arrim deri tek kjo fazë, edukimi që vet fëmia të jetë koshent se alkoholisht të dëmshme. Vetë mja tjetë koshien, se droga është të dëmshme dhe i paracinat të mundësisht dokumentar, emisione, fotografi, se si këta njërës kanë përfunduar dëme që i kanë siel familjeve të tyre, dëmë thënë dëme ekonomik, dopsimi shëndetsor, përshëm dhe në disa, përshëm kam parë, dëmë thënë disa foto që e paracet personën që kanë qenë përpara të konsumon të drogën dhe mbasi kanë konsumuar drogë. Vdekjet e këtyre njerëzve, gjitha këto i paraqiten fëmis, në mënyrë që fëmia në një moment caktuar, kur shoqëria apo dikush do t'i ofrojë një gjë të tillë të ketë neveri, të ketë neveri dhe se faktikisht droga është është shumë llojshme, nuk është droga vetëm ajo që njeriu e merr me me me shiring, po droga mund të jetë edhe duke pirë, domthon marijuana e tjera e tjera. Kështu që fëmia të ketë neveri ndaj saj. Po kështu, nëse të klasim për, për imoralitetin apo për homoseksualitetin. Pra edukot fëmija ma të gjithë që kjo është dishka që i dronë zotin, kjo s'il s'mund jetë pashërrueshme, s'il probleme dhe më të thënë për familjen një ju nuk mund të rritet normal, nuk mund të ketë një familje normale dhe ka shembu i sa dusht dhe më të thënë nga jeta se, se si mund të edukot të e këmija në verin bi imoralitetin Dhe, dhe në varësi fa të moshës të zgjidhet gjuhë e durë apo argumenti i durë që gjithme njëherë tek fëmia fjalët e dura në varësi të moshës kjo që ne po flasim nuk bëhet fjalë kjo që ne po flasim nuk bëhet fjalë as për moshën 5 vjeçar as për moshën 6 as 7 as 8 as 9 as ndoshta 10 pra bëhet figurë që në moshën 11 vjeçare edukimin kundër alkoolit atë praktikisht ka dhën efektet e vetos sepse If alkoli, mir, alkoli po... është çështje tjetër, duhan është çështje po, tjetër. Është... Po nëse do të flasmë për kriminalitet, drogën us mund të jetë ndër, nëse do të flasim po, për drogën, nëse do të flasim për homoseksualitetin, nuk mund të sem. Po për shkakun kemi duhanin. Duhan e edukon çështjë vogël, ëh? Shihet thotësh të keq, domethënë shëndetin. Domethënë në fillim ja ja bën të nervitshme pastaj ai edhe duke i dhënë disa argumente, domethënë gjithmonë duke i përshtatë, siç e that, moshës, duke i përshtatë rritjes psikologjike po dhe konteksti social ku ai ndodhet. Është rëndësishme është që ne të arrijmë në bindjen e fëmisë. Pra mos t'i japim fëmisë, ë, si më thon ultimatumë. Ai vetë tihet i bindur dhe i koshiënt, madje fëmia kursoj shokun e tij që konsumon duhanin, ti thot ai tihet si më thon një një sftues në të mirë, një ndalues nga e keqja, po kështu për Për sa i përket dikujt që mund të mund, pra që parimet progë, të dalin në bi rrethana. Çfarëdo lloj rrethane jetësore që të vijnë, ai parimet i ketë më të forta dhe ngadhyyes mbi çdo rreth. U kuptova. Edhe diçka tjetër, kemi të bëjmë ndërkohë që është bërë alarmante sot dhe një fakt, fëmijët mbajnë armë, un mbajnë fika, ë, jom ndodh në, në parshkollat tona, adoleshentë vriten me njëri tjetrin pikërisht me këto armë. Pra si duhet Përdorimi si i këtij lloji edukimi t'i ia bën armën fëmijës diçka të huaj për të prindit, domthon, domthon prindi duhet të jetë shumë i kujdesshëm, sepse siç e that, domthon përdorimi i armës di disa raste domthon që fëmijët domthon kanë përdorur armët dhe kanë dëmtuar prindërit e tyre, kanë vrarë, kanë dëmtuar vëllezërit ose motrat e tyre duke i vrarë dhe pson fëmijën një traumë, ky fëmijë nuk mund të rritet më normalisht. Mund dëmtojë veten e tij me plagosje etje etje. Pra nëse flasim për një shëndet fizik të mirë, fëmijët duhet të kemin larg armë, fëmijët duhet të kemin larg mjeteve të mprehta, siç janë e, thikat, madje mos t'i lejmë që të lozin as me pirunj të gjuaj njëri tjetrit apo me gozhdë apo me diçka të tillë, sepse t'i a ja bën të neveritshme, t'ju themi për shembull që profeti Alislam ka thënë në momentin që drejton dikujt një hekur, ë, eh, jo për ta vrarë, thjesht ja drejton, këtë njerë i mallkojnë me lajkat dhe kështu do më thonë të edukëm të këmijat në verin në bi drejtimin e hekurit e jo më të armës që profetë A.S. rëpë si shkandalur që di drejtojtë armët dikujtë qoftë edhe nësë është e shkrehur qoftë edhe nësë është boshtë do më thëmë sepse, si që thotë profetë A.S. shëjtani mund të lozi me njëjun dhe pa dashje mund të shkrehe apo do sjell si pastaj dëm edhe probleme. Pra një edukim i shëndetshëm është kur fëmia edukohet larg, mund të edukohet me sportin e ndeshjes, me shpatata, me sportin e nishanit, asim problem nuk ka. Kta me po, kuptimin e disiplinës sportive, në kuptimin e një lloj dëshire për sepse gjejn disa prindër uh -huh. që ndihet mirë prindi kur fëmia lëviz me fik për shemb, ose kur fëmia lëviz me me pistolet, kta nuk lën njerëz normalë fëmia. Sëpshet. Me lërat me shpatata nuk na bën të shërzor kur ritëm përkundrazi na dhan na dhan ndjesinë e, e e garës, ndjesinë e bukur. Ndërkohë që kemi dhe aspekte të tjera të jetës familjare ku me të vërtetë duhet të pasur kujdes, besoj, siç janë helmet e ndryshme që I lachet, kemi i laçet i laçet në përshpirt. Lërat e ndryshme duhet të kemi besoj kujdes tek dritaret, lem dritaret hapur dhe harojmë Fëmia mund fmija, mund në balkon a, dhe kjo është pjesë e kujdesit mbi shëndetin dhe fizikun e fëmisë, domethënë se ka prindër vërtet që janë pak të përqendruar, po i lënin ilaçet kudo për shemb, shkon fëmia kujton se është ëmbëlsirë dhe i han ilaçet fëmishtaj. Helmi për shemb, fëmia mund mund ta konsumojë, nuk e din se çfarë pasojë ka helmi e mm -hmm. rasti dritarëve, rasti i dyerve, do të thon pa kujdesia, për këtë ashtu edhe profeta Alizan porosiste që thon kujdes me fëmijët kur bieri nata, kujdes me fëmijët, kujdes kur tieni me fëmijët, do të thon gjithë ideja që prindi duhet të ketë. Ka në fund e emisionit, gjithmonë ka diçka gjithmon, për të thënë, tha diçka në lidhje me natën kur të bije nata, pa. si duhet kuptuar kjo? Do të thon fëmia, do të thon mund loze, eh? ë? Dhe në momentin që bie nata është mirë që fëmijët të futen brenda. Ka një moment i thotë profeti e selam që shpërndahen shejtanët. Edhe faktikisht nuk është moment i përshtatshëm që fëmijët kur lurt. kur fillon akshami, domethënë në perëndimin e diellit domethënë që shpakt përpara, po fëmijët domethënë të riqen në shtëpi. Edhe është normale sepse është koha e gjumit, është koha qetësisë, nuk është më koha e lojës. Nuk është më qoha, qoha. Kjo nuk do thotë që s'mund të dalëm fëmia, por mund të dalë shoqëruar, mund të të me prind. Ama loja idej, mbaron si thotë. Loja mban dhe ideja është që fëmijët të edukohen me rregullin e ditës dhe të natës. Ky është qëllimi kryesor. Mm -hmm. Pra dita është për të lozur, për të punuar, nata është për të thyer gjumë, për të përmbushur përsëritur gjumë, sepse do të falet sabahu, do të fillojë dita e nesërme. Kuptuam ne dhe në dash Zoti të jenë kuptuar dhe ata që po na ndjekin, ishte ky Një minutazh një emision kushtuar pikërisht edukimit fizik të fëmijës, por që mori u zgjerua edhe në tematika të tjera që kanë të bëjnë me atë për kujdesin e prindit ndaj shëndetit, ndaj sjelljes dhe ndaj gjithçka që ka të bëjë gjithmonë me një ritje të shëndetshme në shumë aspekte të fëmijës. Do të rishihimi sërish në emisionin pasardhës deri atëherë miru takofshin.